Mun muslimina iman, jual muminina wal minal al ahyai minhuman amma syaiun walillahi luhumul fa antihah almul lahi min ash shaitanir rajim. Bismillahi rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbin alamin. Rohmanir rohimim bainkiyamin. Iya kan abdu wa iya kan istighim. Inna suraanta almustaqeem namal wa'alaikum metri teman-teman seperti yang saya rasa. Terima kasih. Yang mereka melepaskannya dengan Hans Al- french give your Allah. Amin. Yang mereka dapatkan kemanusia Indonesia kepada anda dunia kepada anda. Dan kata anda areSteek. Saya menyembakkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajub'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem. Qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlula unqadatamillithani. Yafqahu qawli mirahmatika ya قال الله سبحانه وتعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا الى الشياطينهم قالوا قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون سرق الله العظيم مسلمين مسلمات ينعم رحمه الله sekalian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Pada malam yang mulia ini, malah sama-sama kita bersyukur kasih kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini kerana Allah Subhanahu Wataala lah yang menjadikan dan menciptakan sekalian alam ini, termasuklah manusia, termasuklah kita. Maka tiap-tiap alam itu adalah hamba dan makhluk bagi Allah Subhanahu Wataala. Dan yang dikatakan alam ini termasuklah semua sekali melainkan Allah subhanahu wa ta'ala seorang. Semua sekali adalah alam, adalah makhluk. Ha? Tolaknya Allah subhanahu wa ta'ala seorang saja. Makananya tidak termasuk diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal lain itu alam berlaku, makhluk berlaku, hamba berlaku. Sama ada jinnya, iblisnya, syaitannya, malaikatnya, manusianya Langitnya, buminya, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya Termasuklah segala siang, segala malam Segala panas, yang panas ke, yang manis ke, yang pahit ke Semuanya itu adalah tergolong di dalam alam belakang Maka oleh yang demikian kita ini ha? selaku orang yang telah beriman dan memperakui keyakinan kita, akidah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka wajib bagi kita kena syukur kepada Allah Taala banyak-banyak. Seterusnya syukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala lah orang yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Ha, baik untuk kehidupan kita di dunia, maupun untuk kehidupan kita di hari akhirat kelak. Seperti mana Allah Taala memberi rezeki pada kita, seperti mana Allah Taala beri makannya, minumnya, berkahwinnya, duduk dalam keadaan ketenangannya, ha, sehatnya tubuh badan kita dan sebagainya, itu bersifat keduniaan Dan yang bersifat keakhiratannya pula ialah Allah Taala beri pahala kepada kita. Bila buat akan sesuatu yang Allah Taala suruh maka Allah Taala beri pahala. Ah ha? Allah Taala beri surga. Allah Taala beri kepada kita orang-orang yang memandu arahkan kita supaya kita hidup ha? menjadi seorang yang hidup di atas di atas landasan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para Nabi dan juga para Rasul. Dan seterusnya juga, Allah Subhanahu SWT masih menyambung dan mem memanjangkan umur kita. Seterusnya, dengan memberi keimanan dan keislaman kepada kita. Maka di atas faktor-faktor dan perkara-perkara tersebut, maka wajib kita kena beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Muslimi-Muslima, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah ada malam ni saya rasa agak tak berapa orang kata perfect sangatlah. Kerana dari segi suara pun dah macam jadi suara itik serati dah. Contoh kena itik serati. itik serati. Tak tak berapa nak keluar suara mana. Dah. <laughs> ha? Jadi slow -slow lah selolah tonton sekedar koho-koho nak kata orang orang Oh kelas speakingnya dia kata koho-koho. Selo-selo lah tuan-tuan sekalian. Tak leh nak cepat-cepat lah, tak leh nak kuat-kuat. Ha, begitulah lebih kuat insya-Allah. Hmm. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan para malaikat sentiasa mendoakan, ke mendoakan keberkatan untuk kita dan eh, malaikat juga Mendoakan keampunan bagi kita. Oleh kerana kita ni duduk di dalam majlis ilmu. Dan bukan semua malaikat ni boleh duduk dalam majlis ilmu. Walaupun malaikat tu suka kepada majlis ilmu. Dan bagi yang dia usung arasnya. Maka tak sempat nak duduk dalam majlis ilmu. Maka kerjanya usung aras. Bagi hak rokok. Bagi hak sujud, Bagi hak qiyam. Tak. Maka semuanya duduk dalam keadaan sedemikian bertasbih bertas bertahmid bertakbir pada Allah Taala maka tak sempat nak no, nak no berada di dalam majlis ilmu cuma malaikat yang khusus ha, memantau majlis ilmu itulah sebagai malaikat yang layak duduk di dalam majlis ilmu tersebut maka bukanlah kata kita manusia saja yang memantau ceramah ni tak tersekali malaikat pun dia pantau juga dia rawu juga mana ada maka dia singgah dia berhenti ha cuma beza dengan kitanya kita, kita singgah tu nak tengok apa yang ustaz kata dak betul ke tak betul tetapi malaikat dia singgah semata-mata nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa duduk di dalam majlis ilmu yakni majlis zikrullah majlis memperingati ha, akan Allah Subhanahu wa maka insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini kita akan Boom. Kita akan sambung, uh, menyambung pelajaran kita daripada kitab yang kita baca ni. Kitab Perisai Bagi Sekelia Mukallaf. Ya, kitab Perisai Bagi Sekelia Mukallaf ni. Jadi insyaAllah kita akan baca. Dan uh, sambungan kitanya ialah pada muka surat sebelah. Kalau tuan-tuan ada kitab, pada muka surat sebelah. Baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Baris yang ke-5. Baris yang keenam daripada bawah. Tak baris yang kenal daripada bawah. Baik. Qalan musannif rahimahullahu ta'ala. Telah berkata oleh pengarah kita. Rahmat Allah ke atasnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sa'alta fas'ta'in billah. Nira wahu at tirmizi wa qala hadithun hasanu sahih riwayat daripada Imam Tirmizi dan dikatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Ha? yang hasan lagi sahih, yang baik lagi betul. Ah ha, gitu. Hasan ni makna baik, sahih ni makna betul. Okey, baik. Artinya apabila berkhendak engkau meminta akan sesuatu, maka mintalah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan apabila menghendaki engkau akan meminta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawa se sekalian makhluk, jika berhimpun mereka itu atas memberi manfaat akan dikau. Dengan sesuatu, nasihat tiada memberi manfaat mereka itu akan dikau. Melainkan dengan sesuatu yang sesungguhnya telah menulis Allah Ta'ala akan dia bagi engkau. Dia. Dan jika berhimpun mereka itu Atas bahawa memberi mudarat akan dikau Dengan sesuatu Nasjaya tiada memberi mudarat mereka itu akan dikau Melainkan dengan sesuatu yang sesungguhnya Telah menulis akan dia Oleh <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala atas dikau Baik Kita masih lagi berbicara di dalam bab yang kedua iaitu berkenaan dengan tauhid ar-uluhiyah ha itu ya, bab yang pertama tauhid ar-rububiyah ha manakala bab yang kedua tauhid al-ulu al-uluhiyah baik tauhid al-uluhiyah ni adalah berbeza daripada tauhid ar-rububiyah walaupun kita kata mengesahkan ketuhanan melaka Mengesahkan Allah taala melaka tetapi konsepnya adalah berbeza. Oleh kerana tauhid ar-rububiyah mengesakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala melalui kerububihan Allah taala. Adalah dilihat dari segi fakta luaran. Adalah dilihat dari segi luaran, dari segi jasadi hak kita boleh tengok, kita kita boleh rasa, kita boleh pegang terkadangnya. Seperti mana Allah taala buat langit, Allah taala buat dunia, Allah taala buat manusia. Allah Taala buat manusia kita boleh pegang manusia. Ha, boleh peluk. Nak boleh pegang, boleh tarik, boleh heret, boleh jamah, boleh sentuh dan sebagainya. Allah Taala buat gula. Ha, walaupun gula ni kilang yang buat daripada tebu. Nak kita kata tebu tu apa ni gula tu dibuat daripada daripada kilang. Kilang mana buat ah macam lah ada dekat Perai, ada dekat Chu Peng, ada sebagainya. Maka walaupun kilang tersebut Gula tersebut mengeluarkan Dikeluarkan oleh kilang Tetapi hakikatnya Apa yang digunakan untuk buat Untuk buat gula Maka kita kata tebu Tebu daripada mana? Siapa menghidup dan menjadikan tebu? Ha pula Maknanya balik pada Allah Subhanahu SWT Bila Allah SWT buat tebu Maka tebu tersebut rasanya manis Maka rasanya manis itu Daripada Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala letak atas tebu Manih satu karut Gula satu karut Bila Allah ta'ala letak sifat bagi gula tersebut Jadi manih Maka jadilah gula tersebut manih Sama lah dengan garamnya Sama lah dengan benda pahit Benda masin ke Benda manih, benda tawar dan sebagainya Baik. Maka bila Allah ta'ala buat gula Maka kita ambil gula makan rasanya manis bila rasa manis kita kata apa alhamdulillah oleh kerana oleh kerana Allah taala beri sifat manis dan kita boleh rasa manis tersebut maka kita kata alhamdulillah dengan kita kata alhamdulillah tersebut maka kita sebenarnya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dia baik jadi tahi al uluhiyah ini ar-rububiyah al ini Allah taala buat rezeki luaran kita boleh tengok langit boleh tengok tano boleh tengok boleh pegang boleh jamah boleh sentuh pula dan sebagainya baik kemudian Allah Subhanahu wa taala buat apa ni dari segi tauhid al-uluhiyah baik tauhid al-uluhiyah ini adalah dari segi perbuatan hamba perbuatan yang Allah taala suruh kita buat sebab tu dikatakan perbuatan hamba perbuatan pula yang telah disyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semaya seperti puasa, seperti zakat, seperti haji menyembelih binatang. Ha? Minta tolong dan sebagainya. Maka ini yang termasuk di dalam ta'iq al-uluhiyah. Maknanya yang bersifat dalaman. Ta'iq al-uluhiyah. Yang bersifat, yang bersifat dalaman. Makna kata, kalau seseorang tidak ambil keimanan, tidak ambil keyakinan, tidak ambil kepercayaan kepada Allah Subhanahu SWT kemuliaan dia ambil buat masuk dalam diri dia dalam hati sebagai akidah maka dia tak boleh buat sembahyang ni dia tak boleh buat puasa tu dia tak boleh buat haji tu tak boleh buat zakat tak boleh Allah taala syarakkan kepada pada kita sebab apa sebab kita tidak mengambil al uluhiah masuk ke dalam ke dalam hati kita ha sebagai akid sebagai akidah kita maka mesti kena ambil tak mesti kena ambil dah masuk dalam dalam hati sebagai akidah baru kita boleh sembahyang. Allah taala suruh sembahyang wa aqimussalah kita rasa mudah sembahyang pasal apa mudah. Pasal dah ada. Base nya dah ada. Pengkalannya sudah ada. Tapi kalau kita suruh orang yang tak ada pengkalannya, tak ada base nya, tak ada ha? tak ada rumahlah kita kata rumuh iman dan keyakinan pada Allah taala sebagai akidah maka tak leh nak sembahyang. Sebab itu Ha, terdapat daripada riwayat daripada Nabi SAW. Sesiapa yang tak semayang. Ha, khususnya hal lain itu lagi-lagilah. Siapa yang tidak semayang. Maka dia tak ada iman dalam diri dia. Walaupun ada kalimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengucaplah tuan-tuan sekalian. Kita bersyahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah pada ketika itu iman telah ada? Adakah pada ketika itu amalan telah ada? Adakah ketika itu semua sekali yang berada pada orang mutaking, berada kepada orang mukmini telah ada? Jawapannya tak ada lagi. Hanya ada kalimah la'ilaha illallah. Iman ada tak? Ada. Tetapi ibarat sebiji kacang yang belum dicambuhkan lagi. Tuan-tuan ambil kacang. Tak, letak di... Permukaan air, maka dia tumbuh. Tumbuh itulah sebenarnya iman telah meningkat. Iman telah pun terbuka. Maka sebelum daripada tu ada la ilaha illallah ibarat kata ada biji benih. Tak jadi pokok, tak jadi daun, tak jadi akar, tak jadi apa lagi. Hmm? Maka kalau mati seseorang yang baru ada syahadah ini, Allah Ta'ala letak di mana tu sekalian? Allah Ta'ala letak dalam surga. Tapi surga hak paling low class sekali. Oleh kerana apa? Oleh kerana... Dia ada iman yang berupa baru kemudian dosa pun masih lagi belum di dosa yang lampau telah pun di, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa tetapi boleh sampai ke tingkat-tingkat-tingkat surga yang tinggi tak boleh. Pasal apa? Pasal amal tak ada. Pasal amalan tak ada. Benda hak kita kaitkan sebagai ibadah belum lagi ah, belum lagi ada dalam diri dia. Baik. Hmm. Maka oleh karena begitu bila kita masih lagi duduk dalam keadaan apa, Dalam uh, bab al-uluhiyah ini, maka kefahaman kita ialah uh, dengan kita melaksanakan suruhan Allah subhanahu wataala itu, maka ia, kita sebenarnya mentaahkan ataupun mengesahkan Allah subhanahu, subhanahu wataala baik. Kemudian dikatakan di sini mana ulama tadi? Ah, ha, dia dan daripada sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila berkenan engkau meminta akan sesuatu maka minta olehmu akan allah taala meminta akan sesuatu seperti minta tolong pada allah subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang kita kena buat sebagai akidah yang kita kena buat sebagai perkaitan kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak lepaskan akan meminta akan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibarat kata, saya buat ini, buat itu adalah daripada akal saya. Adalah daripada idea saya. Adalah adalah daripada pendapat saya. Orang ni terima pendapat sayalah dia berjaya kita kata. Orang ni dengan saya tolong maka dia senang lenang. Orang ni dengan dengan saya membantu dia, dengan saya tolong, dengan saya buat begitu, saya beri itu, saya beri ini. Maka seseorang tersebut jadi senang, jadi lenang. Orang tersebut mendapat bantuan dan sebagainya. Tanpa kita meletakkan bahawa bantuan tersebut adalah daripada Allah SWT. Kita ni hanyalah sebab semata-mata. Maka kita sebenarnya telah melakukan satu kesyirikan pada Allah SWT. Dan kita kadang-kadang memetak tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab syirik tersebut adalah syirik khafi. Syirik yang memang tak nampak. Tak, nah, tuan-tuan sekalian. Bila kita melakukan syirik khafi, maka kita sebenarnya telah kufur akasa segala nikmat daripada Allah Subhanahu SWT. Sebab apa kita kufur nikmat? Bila kita buat syirik khafi, pertama sekali kita tak kabur. Yang keduanya kita unjuk yang ketiga kita hasad, daya keempatnya kita kita meletakkan keyakinan tu bukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dalam kitab tasawuf, Allah Taala buat tujuh orang mereka. Bila Allah Subhanahu Wa jadikan tujuh orang mereka. maka tiap-tiap seorang ni Allah Taala letak di muka pintu, tiap-tiap langit Tujuh lapis langit. Maka bilalah bila waktu petang menjelang, bila waktu malam menjelang dan waktu subuh menjelang, maka tiak-tiak kali itulah malaikat akan naik. Naik dan turun membawa membawa hak turun bawa bekas untuk nak memasukkan amalan ataupun ibadat seseorang hamba. Dan hak dah bawa dah ni dah penuh dah ni, maka dia tugas dia bawa naik bawa naik bawa naik ke langit. Nama malaikat tersebutnya ialah malaikat Hafizah ataupun Hafazah. Tujuannya ialah untuk membawa tiap-tiap amalan anak Adam ni naik ke langit. Nak bawa naik pada Allah Subhanahu SWT. Dibawa oleh malaikat hafazah. Tuan-tuan hmm, sekalian. Maka bila nak masuk maghrib, dia pun bawa naik. Bawa naik. Ha? Ruh ataupun ruh pula dah. Amalan bagi tiap-tiap seseorang ni adalah memanca-manca. Seperti bersinahnya matahari malah lebih-lebih daripada itu. Dan malaikat hafazah ni Dia hanya tugas dia bawa naik Dia tak tahu Amalan apa yang ada Yang ada di dalam sinaran tersebut Tetapi Amalan tersebut nampaknya bersinar-sinar Bersinar-sinar Memanca-manca memanca Bawa naik sampai langit tamu Kena tahan Kena roblok Lalu malaikat tanya Malaikat penjaga Langit pertama tanya ni amalan siapa Maka Maka malaikat hafaz zawat ni amalan si pulan si pulan si pulan begini-begini-begini keadaannya. Dah, tuannya masih hidup lagi tapi mereka bawa naik dah amalan dia, hak dia buat tadi. Maka mereka pertama kata, "Kamu ambil balik amalan ni pukul atas muka dia." Eh, sebab apa? Sebab dalam amalan dia dah terdapat banyak keriakannya. Dia riak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tamu Melekat kedua Melekat ketiga Melekat keempat Kelima dan keenam Semuanya berkait dengan ria Berkait dengan takabu Berkait dengan ujub Berkait dengan hasat Semuanya adalah berkait-berkait Dengan perkara yang memakan amalan Tiap-tiap diri seseorang hamba Semasa beribadat pada Allah Subhanahu SWT Tu tak masuk lagi Tak masuk lagi amalan tak diterima Tak masuk lagi beramal tanpa ilmu Tak masuk lagi tak jaga amalan Termasuk lagi lalai dalam semayang, lalai dalam amalan dia. Tak masuk lagi itu dan ini. Mudah-mudahan nampak amalan itu tersebut bersinar-sinar. Bersinar Lepas lapis langit pertama makin bersinar. Lepas makin bersinar. Lepas lapis langit ketiga makin bersinar. Sampailah pada Allah SWT. Maka malaikat hafazah dah sampai kepada Allah taala Ya Allah, inilah dia amalan hari ini untuk sepulah bin sepulah. Maka Allah Ta'ala kata macam mana? Allah Ta'ala kata memadailah apa yang kamu bawa kepada aku. Maka terserah dah kepada aku. Dan akulah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam kandungan hati seseorang hamba yang tengah duduk buat amalan di, di bumi sana. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala bukan melihat kepada amalan tersebut untuk Allah Ta'ala membalah. Eh? Sama ada kebaikan dan keburukan kepada si pula, si hamba yang tengah duduk buat. Amaliyah di bumi sana. Ha tengah hidup lagi ni. Tengah hidup. Kita tengah hidup ni. Naik. Eh? Itu, kalau saya cerita dia agak panjang. Agak panjang. Ha, dalam dalam kitab tersebut dia agak panjang. Dia naik langit kedua dia. Malaikat kedua. Malaikat yang menjaga ujuk. Takabuk. Malaikat ketiga takabuk. Malaikat keempat. Malaikat hasar neki. gitulah Begitulah keadaannya. Jadi semua malaikat tadi dia suruh. Buat turun pukul balik atas muka masing-masing kerana Dari amalan adanya hasad dengki dalam amalan kita adanya uju. Dari amalan kita adanya takabbur macam macam seterusnya. Kerana pergeruk inilah yang memakan amalan seperti mana daun kayu dimakan oleh api. Nak bakar tu memang bakar bila bila kita bakar sampah bakar daun kayu maka dimakan. baik. Kita nak kita nak bincangkan ini. Maka minta tolong ini juga adalah merupakan satu akidah kepada kita. Mana bukan sekadar-kadar kita sama-sama manusia. Bukan sekadar-kadar kita sesama makhluk. Bukan sekadar-kadar kita sesama hamba saja. Awak susah saya kena bantu. Saya susah awak kena bantu. Sama-sama susah, sama-sama bantu membantu. Bukan sekadar kita dengan manusia ataupun kita hidup atau dunia. Bukan sifat keduniaan dan juga bukan semata-mata kita berada di dalam di dalam alam ini maka alam ini perangai dia saling membantu-membantu bukan sekadar itu membantu ha? membantu ini adalah termasuk apa ni meminta tolong ini adalah termasuk di dalam akidah oleh ya demikian bila kita berada di dalam akidah sebab itulah kita bila membantu bila dibantu akan seseorang bila kita dibantu oleh seseorang juga, maka ianya mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sebab apa? Akidat. Itulah, Tuan sekalian. Eh? Eh. Dan apabila menghendaki engkau akan meminta tolong, minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah SWT. Bila nak minta tolong, kena minta tolong pada Allah SWT. Lepas tu lagu mana Ustaz nak minta tolong Allah Taala ni? Doa, doa, nampak macam Nampak macam tak tak makbul Tak doa. Eh kenapa doa tak makbul Tiap-tiap doa wajib Doa itu mesti makbul Tetapi adakah Allah Ta'ala wajib nak makbulkan Itu terserah pada Allah Ta'ala Tetapi kita berdoa Wajib dengan keadaan kita berdoa Maka doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi adakah Allah Ta'ala wajib Aku nak terima, aku tak nak terima atahkulah nak terima kedak. Itu kita tak leh nak wajibkan Allah Taala. Tapi tiat tiat doa nabi yakinkan kita bahawa sunyiat tiat tiat itu Allah Taala pasti akan menerima. Asal masuk dalam doa saja. Insya-Allah Taala terima. Sama ada Allah Taala nak balas sekarang ataupun di hari akhirat keluar. Nah, sama ada Allah Taala nak balas sekarang ataupun hari akhirat. Itu terpula pada Allah Taala. Yang penting doa ni Allah Taala Allah Taala akan menerima daripada, daripada kita baik. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak minta tolonglah. Boleh kalau tak nak kait pada dengan Allah Taala pun tak ada masalah. Kalau kita nak tolong orang tidak ada kait dengan Allah Taala pun boleh tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tetapi kenapa kita sebagai orang beriman, umat Islam bila nak tolong orang dan minta tolong, kenapa Allah Taala suruh kaitkan dengan diri Allah Taala? Hmm? Kenapa? Sedangkan kalau kita nak minta, kita nak tolong, tak ada masalah, guna tenaga boleh, guna fikiran boleh, guna idea boleh. Tak, guna pendekatan kita boleh, tak jadi masalah. Allah Taala pun tak apa. Tapi kenapa Allah Taala suruh nak minta tolong kena minta dengan Allah Taala? Kenapa? Sedekah kalau kita tolong-menolong antara satu sama lain, tak ada kain Allah Taala pun tak ada masalah. Baik. Tujuannya ialah supaya kita ni kenal diri kita siapa supaya kita kenal Allah Taala tu siapa. Kita ni siapa tolong-tolong tolong-tolong ni? Kita hidup di alam ini, alam ni milik siapa? Siapa tuai rumahnya? Kita duduk atas dunia ni, dunia ni milik siapa? Siapa tuai rumah? Maka kena kena tuai ke rumah. Nah, kita nak masuk dalam rumah orang, nak duduk atas rumah orang, nak duduk dalam rumah orang, nak makan bilik ada, nak tidur dalam bilik rumah orang. Nak nak guna tandas rumah orang. Ibarat kata, nak makan di dapur orang, nak berehat di rumah tamu orang pun. Maka Allah Taala nak suruh kita ni Gerti benda ni. Kena benda ni dan memahami hakikat ini. Hakikatnya kita ni mari duduk di alam ni Hak Allah Kita mari duduk di dunia ni Hak Allah Sebab tu nak buat apa-apa Nak minta apa-apa Nak me, me, membantu sesiapa Maka mesti ada kait dengan aku Kerana aku ini tuai rumuh Mungkin nak kenal Ah, ha, gitulah muslimin-muslimat sekian ya. Jadi oleh demikian Kita hidup atas dunia ni Kita panggil human rights dan sebagainya Konsep kemanusiaan dan sebagainya Maka bila ada Ah ha? nak minta tolong di antara kita hidullah. Ada orang yang kena musibahnya, ada orang yang kena bencananya, maka menolong itu adalah wajib sebagai sebagai seorang manusia ataupun di atas sifat prikemanusiaan. Tetapi Pertolongan tersebut mesti disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa kita boleh. Bahawa kita boleh. Gajaran boleh pahala. Sebab apa? Sebab kita kena akan hakikat kehidupan kita ini. Kita nak tolong negara kafir boleh. Contohnya ada sesebuah negara dia kena. Kena bencana lah. Allah ta'ala beri ke dia. Tiba-tiba kita pun membantu mereka. Boleh. Haa haa. Allahu akbar. Tuan-tuan ingat satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia lalu dekat satu kubur. Kubur tersebut baru lagi. Merah-merah lagi tanah. Sebab tu orang panggil tanah merah. Kalau tuan-tuan pergi ke Lantai, ada tanah merah. Kenapa tanah merah? Yalah tanah merah lagi. Orang kata. Kubur tu tanah merah lagi. Tak. maksudnya baru lagi laku boleh jadinya bye jadi bila kita nak nak membantu kita kata kita nak bantu akan seseorang ni tak eh ha? ibarat kata bila kita nak membantu sesebuah negara sesebuah tempat ingat seperti mana berlaku kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi lalu-lalu nabi tanya ni kubur siapa ni nabi tanya sahabat ni kubur siapa lalu dikatakan kepada Nabi ya Rasulullah ni kubur seorang wanita Yahudi baru aja meninggal oh Nabi pun berhenti sekejap atas kubur Nabi berdoa Abu Bakar pun pelik ayah Rasulullah boleh berdoa ke kubur ke Yahudi lalu Nabi kata tidak ada salahnya berdoa un untuk untuk sesama makhluk kerana makhluk ini eh kerana makhluk ini adalah mendapat rahmat mereka itu dengan sebab bermurah hati di antara satu sama lain maka boleh nabi kata dalam riwayat lain nabi berdoa kepada wanita tersebut wanita tersebut ini adalah ahli kitab hmm. ahli kitab ni makna kata berbangsa yahudi ha? berbangsa yahudi dan bermazhah mazhah yang pernah diajak oleh nabi eh, mazhab tu agama, agama pernah diajar oleh nabi Isa alaihi alaihi salam maka dia masih lagi mengamalkan ajaran Nabi Isa sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu dipanggil ahli kitab. Yahudi hak ada hari ni ni tak reti dah kitab tu gapo. Tak reti dah kitab tu apa dia. Maka nak nak cari ahli kitab sekarang. Allahuakbar. Punyalah susah. Ha, bukan nak sekadar nak cari ahli kitab. Kita ni pun yang dah Islam ni bila disebut kitab, kitab, kitab Yang kita duk fahamnya, kitab Arab Yang kita duk fahamnya, kitab Lamu Yang kita duk fahamnya, Al-Quran Yang kita duk fahamnya, apa dia kitab oh, Sudah, tak boleh nak jawab Tak, tuan-tuan sekalian Makna kitabnya ialah Al-Quran Al-Karim Dan makna kitab dari segi bahasa Dari segi istilah, banyak-banyak-banyaknya Ialah sesuatu Sesuatu kitab yang dikagang Sesuatu buku yang dikagang oleh Insya Allah. Sesuatu kitab yang dikagang dan buku yang dikagang oleh orang-orang alim. Itu yang dipanggil kitab. Kalau buku sekolah, kita beli buku geografi, tak panggil kitab. Sekalian, eh? Jangan panggil kitab. Ha? Kalau buku Inggeris, anak-anak kita buat sekolah, itu bukan kitab. Sebab kitab yang dipanggil ini, ambil sempena nama Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana kitab tersebut yang ditulis oleh orang-orang alim. Yang ditulis oleh, oleh alim ulama. Maka itu sebenarnya disebut kitab. Dan bila disebut kitab. Mesti ia memandu kepada Allah SWT. Bila baca kitab tersebut dapat pahala. Kenapa? Kerana kitab tersebut adalah bersesuaian untuk majlis-majlis zikir. Ia majlis-majlis memperingati akan Allah SWT. Belajar tentang Allah taala Maka benda tersebut buku tersebut kita panggil kitab dia. Ha, itu dia baik baik baik. Lalu boleh dak nak tolong? Boleh tuan-tuan sekalian. Walaupun kita kata negara Jepun tu dak. Dia punya Jepun ni tuan-tuan sekalian adalah negara yang memang cepat, memang maju dari segi kemajuannya memanglah Allahu akbar. Tak ada negara boleh challenge boleh lawan dia. Ha, dari segi dari segi teknologi memang canggih-manggih berlaku ada berlaku di sana tuan-tuan sekalian oleh demi kememah kita tak terkejar dah. Dan negara-negara mana pun tak terkejar dah dari segi teknologi itu. canggih manggih dia boleh buat. Nah, tetapi bila terkena akan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka sayangnya tidak ada sandaran langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah saya dengar mereka juga dah kata kita boleh setelkan balik bandar kita negara kita hanya dalam masa hari saja ha, hebat tersiklian. kita ada dua benda tu sekalian saya nak sebut tentang negara ni yang pertamanya nak bantu silakanlah nak bagi kat wangan nak bagi makanan ke silakan kerana itu human race kita sesama manusia human resource tersiklian. kita sesama maknus, manusia tak ada masalah atas sifat peri kemanusiaan kita Sesama manusia tapi saya nak sebut dua perkara je. Yang pertama. Tak <tuh> tersekilah. <tuh> Kalaulah orang-orang tua kita duduk zaman dulu, zaman 40-an dulu. Eh. Uh, 1940-an. Ha, 1940-an. 41, 42, 43, 44, 45 tu sekilah. Kalaulah orang-orang tua kita tak pernah kena penampar tu sekilah. Dia sumpah sampai ke hari ni. Hak pernah kena perambak naik atas pokoknya dia sumpah apa hari ni. Ai, nak tolong apa dia kata. Ni, hak mari tak pakai dulu. Ay, nak nak tolong? Ha oh, sudah. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian. Ah ha, tiga perkara lah tiga perkara. Yang kedua negara ni tuan-tuan sekalian. Kala tuan-tuan tengok pada hari ni tuan-tuan buka internet tuan-tuan tengok peralatan-peralatan dia -peralatan digunakan untuk seks. Ha, tuan-tuan sekalian kemajuan-kemajuan yang dibuat macam-macam jenis, macam-macam baga macam-macam produk, dijual di seluruh dunia, negara mana buat keluar, negara ni lah yang mana remaja dan remaja kita hari ni ha, duk perabit piti nak beli DVD lucah nak beli VCD lucah, nak beli kartu nak beli bawa, berasmara ha, kata katakati dan sebagainya Mako dia juga keluarkan produk-produk oh, nak suruh rasa tu nak suruh rasa ni macam-macam eh buat mesin itu mesin ini lelaki tak nak berkahwin tak perlu perempuan perempuan nak kahwin tak perlu lelaki. negara mana tuntas sekali. Baik. Yang kedua, yang ketiga. Ah oh, tak hanya ketiga ni apa dia tuntas Ada satu lagi saya nak sebut. Ah ingat dah, ingat dah. Yang ketiganya ialah negara ini adalah merupakan negara yang paling sikit umat Islam atas dunia. Saya pernah dengar radio IKM kalau tuan-tuan pernah dengar semasa saya nak datang ciamuh. Nak pergi ciamuh di mana tuan saya tak kenal. Tapi saya tak ingat. Tapi ada seorang Jepun yang datang ke Malaysia perempuan dah berkahwin di sini. Ha, berkahwin di sini. Boleh cakap Melayu dah. Tapi telur-telur. umat Islam di negara Jepun ialah 0.007 persen sahaja daripada seluruh rakyat dia. Maknanya kata kalau ada 700 juta. Contohlah. Hanya ada 7 ribu sahaja. Bayangkanlah kalau 70 juta. 700 orang sahaja. Lebih kurang gitulah Tuan-tuan sekalian payah sikit, nak menerima, menerima ajaran Islam, tak tahu apa siapa. baik, itu dia, baik, dan apabila, oh, baik, <coughs> dan ketahui olehmu, bahawasanya sekalian makhluk jika berhimpun mereka itu atas memberi manfaat akan dikau dengan sesuatu yang saya tiada memberi manfaat mereka itu akan ikau. Melainkan dengan sesuatu yang sesungguhnya telah menulis oleh Allah Ta'ala akan dia bagi kau baik. Tuan kita kita kata lagi. baik. Tuan kita kita kata. Apabila seluruh makhluk. Seluruh makhluk ni kita kena faham. Bila disebut seluruh makhluk. Maka masuk manusia, masuk haiwan, masuk binatang, masuk pokok kayu, masuk belakang. Mereka pun masuk, setan pun masuk kiranya mereka ni berhimpun satu tempat buat meeting buat musyawarat agung ke nak beri mudarak dan sorry nak memberi manfaat bagi sesetengah orang manusia yang lain contohnya nak beri nak beri manfaat bagi seseorang yang namanya A ni semua sekali menat menat Rasul musyawarat musyawarat nak bagi manfaat pada pada seorang nak bagi dia kayakah nak beri dia ni hidup mewah ke? Nak beri dia ni harta banyak ke? Nak beri dia ni pakat besar ke? Nak beri dia ni banyak umur ke? Nak beri dia ni masuk surga awal pada orang lain ke? Da, nak beri dia ni jadi orang berima ke? Nak beri dia ni jadi apa lagi? Dia dapat rumah besar ke? Dapat sahaja banyak ke? Dapat berapa? Da, tak. Dapat tempat tempersing? Eh tempersing pulak dah. Dapat banyak ke? Tak. Nak beri semua sekali untuk seseorang yang namanya A ni. Meeting belakang, nak beri pada seseorang. Nasjaya, Tuhan kita ni kata, tak dapat nak beri manfaat tersebut, melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah SWT atas dia. Sama lah juga, meeting belakang nak beri mutarat pada dia. Nak bunuh dia, nak suri negara dia. Pakat meeting belakang seluruh negara. Yang namanya berapa? PBB. PBB? Apa? Ah. Oh. Dah. Alah tak tahulah siapa nama duduk dalam tu semua. Meeting negara sana negara sini pakak masuk saham sikit seorang. Yang nampaknya saham tu tersebut dari segi politik kenegaraan, dari segi humannya, dari segi perlindungannya. Tetapi masuk dalam sistem ini, masuk dalam uh, dalam pertubuhan ini, seolah-olahnya tiap-tiap negara yang masuk ada saham sikit seorang. Sebab tu yang gila. Nak suka negara orang sangat. Dapat minyak. Oh bagi sikit. Sorry. Bagi sikit. Dapat gas. Oh bagi sikit. Kalau-kalau. Macam mana? Maka kita ni lah. Terkadar-kadarnya. Kalau lah negara kita pun ada di dalam pertubuhan ini. Takut-takut kita pun duduk keluar duit. Duduk keluar duit. Duduk bantu juga negara-negara. Yang dianggap. Yang menganggap diri mereka tu mungkin polis dunia. Mungkin ketua. Tak, nah, mungkin askar dunia ada sebagainya Takut-takut masuk juga duit kita 10 sen dua masuk dalam tu Tak, nah, sebab Kenapa dia jangan jadi begitu? Kenapa? Kerananya ialah kerana semuanya Tak kena Allah Subhanahu Wa Taala SWT berlaku. Termasuklah negara-negara Islam Seluruh dunia masuk dalam ni Tak, nah, sepatutnya kita negara Islam ni Seluruh dunia ni tak boleh masuk dalam ni Kita kena buat satu pertubuhan khas Untuk kita Tak nah, tapi oleh kerana dah semuanya pakak nak nak lepas tangan belaka, pakak tak mau tanggung susah belaka. Ah, maka lagu itulah yang ber, yang berlaku. Sebab itu dikatakan bila Allah Taala nak apa ni bila sesu, semua manusia ni berkumpul nak bagi mudarat, maka pasti tidak akan berlaku seperti kecuali dan melainkan Allah SWT telah menunni nak berlaku. Sedemikian barulah jadi. Dan kita pula gitu Kadang-kadang lah, orang ancam. Kita rasa gurunya. Rasa takutnya. Memang lah. Memang tak boleh lari. Guru takut. Orang nak tangkap kita. Orang, -orang, sekilir, tak? orang nak tumbuk kita. Tak? Orang nak tembok kita. Tak? Dan sebagainya. Memang kita rasa takut. Tak? Rasa takut sangat. Dan benda hak paling takut bagi manusianya. Ialah mati. Pasal Nabi. Nabi sebut dah. Di akhir zaman dua benda. hak eh, manusia. Manusia. Manusia ee uh, manusia akan, akan akan mengamalkan benda ni. Yang pertamanya kasih ke dunia suka sangat. Suka sangat kasih pada dunia. Dan benda hak paling benci sekali ialah mati waqaratul maut. Benda hak paling tak suka, benda hak paling takut, benda hak paling benci sekali mati. Sehingga kita sebut tak kita sebut kita sebut dalam khutbah-khutbah maka hendak mati mati ada orang tegur ha oh, jangan sebut mati tu mati tu tukar tukar tukar <guluh> maka sebutlah kalimah mati tu tuan-tuan sekalian begitulah keadaannya dak nah, ha tu dia baik dan <tuh> dan jika berhimpun mereka itu atas bahawa memberi mudara akan dikau dengan sesuatu dan saya tiada memberi mudara, mereka itu akan dikau melainkan dengan sesuatu yang sesungguhnya telah menulis akan dia oleh Allah Subhanahu atas engkau kalau nak kira dari segi eh, dari segi ini dari sudut ini maka manusia kita sebagai manusia ini sebenarnya melangkah kaki ke depan satu langkah dan melangkah kaki ke belakang satu langkah pun mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tulis kepada kita. Ah ha, sampai begitu sekali dah menjadi akidah kita dan kita tak boleh nak akak. Nak angkat kelopak mata kita, nak klik kelopak mata kita, kecuali itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis eh, ke atas diri kita. Orang tanya, lepas macam mana ustaz? Saya ni semayang, okey dah. dah. Pergi masjid, okey dah. Pergi surau, okey dah. Tapi macam mana kata orang semayang, masuk neraka juga. Ha, dia. Ha, Allah ta'ala kata begitu, tu supaya nak memberi tamparan kepada orang yang tak semayang langsung kalau dah yang masuk surga juga yang awak tak semayan tu tak ada jaminan langsung. Tak ada apa-apa langsung. Ha? Bukan bukan ah ha? begitu maksudnya. Tapi kita manusia, hmm, dia kata kalau orang semayan masuk neraka, baik aku tak semayan masuk neraka juga. Ha pelik juga. Ada juga orang macam ni tak? Dah. dah awak semayan pun. Dah awak semayan pun masuk neraka. Saya tak semayan masuk semayan masuk neraka. Hmm, baik baik baik tak semayan masuk neraka aku. Boleh berkawan ni ada memang Kata seorang guru saya nak menyindir orang yang buat jahat atas dunia. Dia kata apa? Dulu dia kata. Ada seorang guru menyebut dia kata. Kalau lah betul-betul nak masuk surga, eh, kena bersungguh-sungguh buat ibadat, amat ibadat atas dunia. Kalau nak buat jahat pun, kena buat jahat bersungguh-sungguh juga. Masuk masuk surga juga. Pasal apa dia katakan? Dia kata neraka tu duduk di bawah. Titian siratul mustaqil duduk di atas. Nah, duduk di atas. Bila kita buat amal separuh dosa separuh ni payahnya berjalan dengan merangkaknya dengan mengesoknya dengan berlari nya dengan berjalan nya dengan lari lari atas atas dadanya mengesok dengan punggungnya mengesok dengan kepala kaki ke atas dan kalau dah kita nak masuk surga. dah buat jahat sejahat-jahatnya Allah Taala terlalu marah oh malaikat marah dia kata Hmm, payah basah dia ni. Ambil pakai baling teru. <laughs> Bila baling teru, terlebih baling. Masuklah kita dalam surga. Melangkawi neraka. Ha, ini surga cik dia. Ha, surga cik-cik war dia laku. Ha, kalau kita nak cakap tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala teramat dan terlalu hebat untuk kita. Tidak ada tandingan, setara dan sebagainya. Baik. Wallahu Wallahu'alamu bisawah dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan masuk kumpula, kumpula kepada kepada terhadap al-asma wa sifat dan learning lah kita akan hura secara detail bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dikiruh melalui melalui sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah taala yang kita dok belajar ada 99 itu bagaimana jaminan-jaminan yang ada supaya kita ini ingat supaya kita ni kenal akan Allah Subhanahu eh, wa taala melalui nama-namanya dan juga melalui sifat-sifatnya. Bagaimana kalau kita tak pernah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala? Nah, kita tak kenal Allah taala melalui sifat Allah, melalui nama Allah dan kita tak pernah belajar pun tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah yang dikatakan nama ada 99 sifat-sifat Allah yang kita kata dok belajar sifat 20 terus sekian. Tak pernah belajar ustaz sifat puluh. Cuma retilah wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadi qiyamuhu nafsi wa adaniyah qudrah iradah sama' basar kalam. Termasuk dalam sifat sifat ma'ani termasuk dalam sifat-sifat salbiah. Allah ustaz sifat ma'ani sifat salbiah gapo namalah pulak. Tonton Tak apalah kita belajar dah nanti. Sifat makni, sifat apa. Sifat salbiah, sifat apa. Dak Nama-nama Allah Ta'ala. Memadai kah? Kalau kita hanya belajar, kita faham maksud. Tapi tak faham pengertian. Adakah memahami? Wujud, artinya ada sebagai contoh. Lawannya tiada. Maka mustahil tiada. Maka waj eh, lalu wajib ada. Contohnya alam ini. Dalilnya alam ini. Dalilnya dunia ini. Ha, inilah orang tua kita dulu-dulu. Sini dulu dan qidam ertinya sedia oh, sedia ni Allah Taala sedia Allah Taala tu macam mana bakak Allah Taala macam mana qiyamuhu qiyamnya Allah Taala tu macam mana wahdaniyah qudrah iradah sama bahasa kalian ya Allah Taala tu macam mana adakah sama dengan makhluk adakah tidak sama dan kalau sama macam mana sama kalau tak sama macam mana tak sama ha ni tentang sekalian kita akan huraikan di dalam di dalam bab al asma wa Wa sifat. Dan juga kita akan bincang tentang Ayat-ayat mutasyabihah Ayat-ayat yang kesamaran ini Seperti mana Allah Ta'ala kata Seperti mana Allah Ta'ala kata Al-Rahmanu Allah Ta'ala tu duduk di atas aras Macam mana Allah Ta'ala duduk Adakah duduk tu sama seperti manusia duduk hmm? Aras Allah Ta'ala ni besar mana tuan -tuan Allah Ta'ala Tiap-tiap penjuru aras Allah Ta'ala dipikul oleh 70 ke 700 ribu mereka. Tiap-tiap aras. Tiap-tiap penjuru. Dah banyak penjuru aras Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berada di atas aras. Ha? Duduk di atas aras. Bersemayam di atas di atas aras. Lagu mana kedudukannya? A nobody knows. Kata orang Jawa. Tentu sekalian. Tak, tak ada siapa yang tahu. Yang tahu termasuklah Nabi. Para Nabi, para rasul. Dan juga para malaikat semuanya tak tahu berlaku Hanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bila sebut duduk Macam mana keadaan duduk Ini pun kita akan bincang Di dalam Di dalam tahiq al-asma'wa baik Benar seseorang dia tanya imam Dia tanya imam Imam Malik Wahai Imam Malik Dia kata lagu mana Allah ta'ala duduk Yang dikatakan duduk secara tetap di atas aras Lagu mana Allah ta'ala duduk Rupanya macam mana duduk Ali bin Malik marah kepada orang itu, orang tersebut. Ali bin Malik kata, bermula orang uh, bermula orang yang bertanya itu tiada dapat dengan akal. Ah, eh, tidak ada boleh tak pernah boleh dipikir oleh ah, akal dan beriman dengannya adalah wajib, dia bertanya padanya adalah bidah ah besar. Ah, eh, oleh demikian tazat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah-sebuah bidah. Ah. Dan sesiapa yang belajar tentang Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Directly dia jadi kafir. Hmm. Allah ta'ala tidak mengizinkan nak belajar tentang Zat Allah ta'ala. Ya Allah ta'ala izin. Nak belajar tentang dua benda. Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang belajar sifat Allah ta'ala. Allah ta'ala mensifatkan diri dia dengan segala sifatnya idni. Di atas hakikat bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala belajar sifat pun jadilah tentang sekalian. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak payah tak payah tanyalah aizat Allah Ta'ala ni lagu mana diri Allah Ta'ala ni. Kita ni usahkan Allah Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tak tahu. Dalam riwayat menceritakan nabi ni tinggi dia, tinggi tak tinggi, rendah tak rendah, anak kata guna. Putih tak putih, hitam tak hitam, anak kata macam mana? Wajah Nabi S.A.W. ibarat sinaran cahaya matahari. Yang bersinar melalui dua mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu mata Nabi tak boleh nak tatang. Tahu tahu tak tatang. Tak boleh nak renung. Tak boleh nak nak renung. Kalau renung mata Nabi S.A.W. seperti mana kita renung matahari. Dah seperti kita renung matahari. Dah cantik. Comel. Handsome-nya Nabi SAW. Ibarat matahari yang memancar-manca. Ha. Nabi Yusuf AS. Handsome, comel. Da, handsome dia, comel dia. Apa orang kata lawa dia. Ibarat bulan purnama. Air macam pernah dengarnya bulan Purnamo. Ha, itulah nak ceritanya. Bulan purnama tu comel tu. Kalau tengok, tenang hati. Allah. Tak tahulah kalau tuan-tuan tengok benda lain tu lebih tenang. Bagi saya tengok bulan purnama tu tenang sangat dah. Pasal apa? Sejuk mata memandang tuan sekalian. lebih kurang apa-apa faham, faham sendiri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan menyambung di masa-masa yang -masa akan datang. Saya pun suara tak berapa tak berapa lah tuan sekalian. Jadi nak nak rata semangat pun tak tak berapa nak semangat mana. lebih kurang gitulah sekalian. Jadi insya Allah kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang di dalam bab yang ketiga iaitu Tahid Al Asma' Al Asma' Was Sifat kita akan belajarlah tentang nama-nama dan juga sifat-sifat uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan, uh, mudah-mudahan uh, majlis ataupun uh, muzakarah kita pada malam ni uh, mendapat keberkatan dan kasih kasihamahlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala beri rahmat dan keampunan pada kita. Cuma saya, satu benda yang saya nak umum di sini ialah Sebelum kita akhir ni, ialah berkenaan dengan nak minta bantuan sedikit Nak mohon bantuan sedikit untuk sebuah surau, surau kampung saya sendiri Di kampung Cak, Gelam Mas, Pasir Mas, Kelantan Mas Eh, Kelantan tak ada mas? Kelantan sekarang kampung saya, surau tersebut memang dah lama sangatlah Saja kecil-kecil duduk belajar lah, nama dia tuah Haji Ali Ha, dari Tukgu Haji Ali. Jadi nama surah ni pun atas nama dia lah. Ha, surah Madrasah, ha, panggil Madrasah. Madrasah Haji Ali. Sebab kalau panggil balas sah, takut tak faham sini pula. Ha, kalau panggil balas sah. Sana panggil balas sah lah, ya, Tuan Sekilang. Jadi oleh, oleh kerana dah lama duduk tepi sungai, tepi tali air. Dah empat lima, enam kali tergelak. Dah banyak kali tergelak. Maka yang apa ni surah tersebut, buat daripada kayu. Bila kayu tu, roboh habis dah. Saya balik cuti sekolah baru ni pun kita buat surau terskian tak ada tukang buat tak ada tukang rumah tak ada tukang surau yang adanya tiap-tiap pagi -tiap jumaat ah kita sendiri bawa bawa tukul bawa apa buat sendiri Cuma hak kita upahnya, ialah simin. Simin nak buat lantai tu saja hak dinding hak apa semua tiap-tiap kita buat sendiri got royong terskian tiap-tiap hari jumaat kita buat jadi insyaAllah, mudah-mudahan saya tinggal ni benar ni kat sini eh uh, tuan inilah nak buh dalam nak dalam account pembeli Nak bagi saya pembeli Jadi lebih-lebih kecil lah. Mudah-mudahan nak surat tersebut. Dapat kita gunakan dan dapat menafak bersambul lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi insyaAllah kita berhenti duduk di situ. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa akan -masa datang. InsyaAllah. Aku lakuk alihazaw asafrallahu ala'asimu ala'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi la yanfa'u min qalbi la yakhsha'u min nafsin la tashba'u bid'a'ihi Rabbana atina fi wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala sayyidina wa ala wa shuhbihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin wal alamin aqul qali hadha safra manazim assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la ilaha illallah Alek huwala yin basat.